найбільшої європейської країни. Передусім через катастрофічне низький рівень освітченості та виховання. Після школи Віктор Янукович вступив до Янаківського гірничого технікуму. Проте 1967 року відповідно до постанови прокуратури міста Єнаківе, його відрахували за участь у злочині. Згідно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 Прем'єр-міністр і майбутній президент захистив в Інституті економіко-правих досліджень НАНО дисертацію на тему управління розвитком інфраструктури великого промислового регіону, написав понад 50 наукових праць.